Куниця, горностай, тхір, норка, ласка – все це представники родини Куницевих. Ці невеликі хижі ссавці, довжина тіла від 13 до 100 см, з довгим витягнутим тілом і коротенькими ніжками населяють усі суходоли, крім Австралії й Антарктиди. Тхорі поширені у Європі, Азії і Північній Америці. Цих тварин приручили майже 2000 років тому для винищування гризунів. Їх родичів фуро іноді утримують як домашніх тварин-улюбленців. Горностаї і куниці полюють на мишей, пацюків та інших гризунів. Уласки настільки тонке тіло, що вона може добиратися до своїх жертв у їх нірках. Іноді ці хижаки їдять пташині яйця, пташенят, навіть ловлять рибу і жаб. Горностай трохи більший, ніж ласка. На далекій півночі хутро у цієї тварини зимою біле. Північноамериканська норка трішки коротша за тхора. На норок раніше полювали, а тепер їх розводять на збірофермах. Скринька фактів. Під час полювання куниця може загризти тварину набагато більшу за себе. Росомаха – найбільший представник куницевих. Тіло завдовжки до 115 см. У всіх куницевих є спеціальні анальні залози, виділенням яких вони позначають свою територію. Курка та індик Кури та індики – це свійські птиці. Їх розводять у всьому світі. Люди вивели багато порід цих птиць приручених 4 тисячі років тому. Кури та індики не літають, вони переважно ходять або бігають по землі. Кури клюють різне насіння трави, зерно, комах, черв'яків та інших дрібних тварин. На великих птахофермах птиць, особливо не сучок, годують спеціальними кормами. Півні мають великий червоний гребінь на голові. Довгий хвіст. Вони кукурікають, особливо вранці. Курини-сучки менші за розмірами і мають не таке яскраве забарвлення, як півні. Цих птиць розводять, щоб мати м'ясо, пуг та пір'я. Індики. Досить великі птиці з голою червоною шиєю. Вони походять з Північної і Центральної Америки перше були завезені до Європи в 1519 році іспанськими завойовниками.